ninaitwa Daniel Damian diduani wakati nyakati ndio tumeleta hoja kuna barua inayotoka kwa kaimu afisa elimu idara ya elimu msingi kuelekeza walatibu elimu kata kuchangisha mchango wa lazima shilingi 3000 kwa kila mwalimu wambio za mwengi kila mtumishi na kumekuwa kuna meseji za vitisho za kuwatishia walimu kuhakisha wamechanga hiyo hela kabla ya tarehe 10 mwezi wa 7 na sasa sisi kwenye bajeti tulipitisha pesa ya mbio za mwengi Suzu kumuka kiasi kwa ala kama milio no kwenye milu, kama 70 na ngapi vizuri sikumbuki lakini na chanzo kimeonyeshwa pale aidha ni serikali kuu au ni makusanyo ya ndani. Kwa hiyo mchango unapokuwa umeshindikana kama serikali imeshinwa kupata pesa za kufanya mambo yake, Uwezi kurudi kwenye mifuko ya watumishi ambao umeshawalipa mshahara, unanyofua hela yao kwa lazima kuwafanya wa, wa effect nini? Matakwa ya serikali ya kukimbiza mwenge. Ungekuwa ni mchango wa hiari wangeita wadau, wakatangaza watu wanaojisikia kuchangia au hata na ile kawaida. Lakini unapoandika barua yenye mamlaka kutoka kwa mkuu wa edaya. ni mchango wa lazima. Sasa tumeleta hoja ile kwenye kikao afu tunafukuza kutoka nje kwamba hiyo haijapasi kujadiliwa mwenyekiti ame, ame na mimi kongole kwamba wangat? nani watu watatu ambao tumepinga kata gana, kata gana? diwani wa kata bwenda kata mm. mkarudi kwenye kwa sababu mm. amesema tukae nje kwanza alafu ataamua No, lakini wakati huo hoja ameshaizika maana kamba hakuipa nafasi ya kufanya ni ya kufanywa mjadala Which means yeye amekubali kwamba ni sahihi watumishi kuchanga kwa lazima pesa mbio za mwenge kitu ambacho sio sahihi sisi tupo kupitisha pesa kwa mfano kiutatibu kwenye budget kama pesa imekosekana kikaa na ni baraza naweza likaitwa likafanya likafanya kufungua kutoka kifungo kingine au akafanya allocation kutoa huko kwingine na kufanya mbio za mwenge wakalipoti kwenye kamati ya fedha kamati ya fedha ikalipoti kwenye baraza lakini sio vikao vya wakuu wa vinakaa na kuamuru micha ambayo madiwani hatuna taarifa